It's summer În partea creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultător programul I113. În cadrul acestor programe, noi ne ocupăm, prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, de studierea noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, ajutați de un mănânc de meditații și de cugetări întocmite de preotul Niculiță, sub îndrumare și călăuzire a Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu. În felul acesta, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 3 din capitolul 9 al Evangheliei după Ioan. Din versetul respectiv, versetul 3, am avut o serie de gânduri. Acelor gânduri le adăugăm și pe cele care urmează în deschiderea programului nostru, pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. Înainte de aceasta, haideți să ne gândim puțin împreună. Dacă țineți o oglindă îndreptată spre cer, veți vedea cerul, nu-i așa? Norii și lucrurile de sus. Dacă însă veți întoarce oglinda spre pământ, veți vedea pământul, pomii, livezile și oamenii. Așa primește și sufletul nostru în el lucrurile spre care este îndreptat. Dacă inima îți este îndreptată spre cer, lucrul acesta va face din tine un om ceresc. Dacă însă o îndrept spre cele de pe pământ, ești un om pământesc. Sunt gândurile și înclinațiile noastre pline de lume? Haideți să întoarcem o în partea cealaltă. Sufletul nostru va reflecta lucruri dumnezeiești dacă îl întoarcem spre Dumnezeu. Luați Biblia și citiți în ea viața unei credincios oarecare și luați o carte de predii și veți vedea atunci cum inima vi se va umple de lucruri sfinte și cerești. Dacă însă întrebuinți în timpul cu citirea ziarelor sau cu romane ușoare, nu este de mirare că gândurile și inima noastră umblă după deșertăciuni. Îndreptarea sufletului în sus înseamnă biruința câștigată pe jumătate. Apostolul Pavel ne arată cât de practic și de folositor lucru este să ne îndreptăm sufletul spre Dumnezeu când spune Să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră speranță și arătarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Acesta este și motivul pentru care atunci când Dumnezeu în planul Său a hotărât să ne încredințeze această misiune, ne-am decis și am primit bucuroși din partea Domnului să fim folosiți în sensul ajutării tuturor ascultătorilor să-și îndrepte inima cât mai mult spre cele cerești. Și timpul acesta de o jumătate de oră pe care vi-l ați rezervat din prețiosul dumneavoastră program al zilei, Vă va fi un mare ajutor pe calea credinței, pentru că în timpul acesta inimile noastre ale tuturora sunt îndreptate ca o glindă spre lucrurile de sus din cer, unde Domnul Isus Hristos împreună cu toți îngerului abia așteaptă să privim ca să ne toarne de acolo belșug de bucurie, de nădejde și de încredere în el și să ne umple de nădejdea și de dorul de a ne întâlni cu el. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să cuvinte și programul acesta, potrivit făgăduinței Tale, să din în noi o mai mare dorință, o mai înfocată dorință de a ne întâlni cu Domnul Isus Hristos, pe care te rugăm să-L trimeți curând, să ia pe toți ai Lui. Amin. Cânta și tu iubite ascultător, împreună cu Sorin Felioreanu, el m-a salvat, el m-a scăpat de la pierzare? Dacă nu poți cânta, el m-a scăpat, cântă cel puțin, el mă scapă. Și dacă vei cânta el mă scapă, atât așteaptă, că cerul întreg, cu mulțimea lui de îngeri, vine să te scape și să te facă un om fericit. Nu numai în ceruri. Fericirea începe de aici de pe pământ. Domnul să te ajute la aceasta. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 3 al Evangheliei după Ioan la capitolul 9, verset care sună în felul următor. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Răspunsul acesta este dat de Domnul Iisus ucenicilor săi, care l-au întrebat pe Domnul Iisus cu privire la un orb din naștere întâlnit pe drum, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb. Aici arată și o învățătură greșită. Dacă vom cerceta, vom afla că prima neascultare a omului este mama tuturor valurilor și necazurilor omenești. Vom greși însă dacă vom căuta în dosul fiecărei suferințe omenești un păcat. Atunci când Dumnezeu își pedepsește fii are cu ei alte scopuri, nu pedeapsa pentru păcat. Aici mai arată și un leac adevărat sau mai bine zis un medic adevărat. Domnul Iisus nu este niciodată împiedicat de mărimea unei suferințe și este tot atât de tare și de binevoitor să mă ajute pe mine, după cum a fost atunci când a scuipat jos, a făcut tină și a uns ochii orbului. Aici se vede o ascultare de plină. Ea este pusă în niște cuvinte simple, dar pline de lumină. Orbul a ascultat pe Domnul Iisus când l-a trimis la scăldătoarea Siloamului, apoi a venit văzând. Ascultarea de Mântuitorul nostru și de cuvântul Lui aduce totdeauna roade plăcute Lui Dumnezeu și binecuvântate pentru noi. Lucrarea Lui Dumnezeu în noi se vede numai în urma ascultării noastre față de El, față de cuvântul Lui Cel scris, față de cuvântul acesta pe care prin harul și bunătatea Lui îl studiem împreună, față de tot cuvântul scris al Lui Dumnezeu din scoarță în scoarță. Dumnezeu vrea să-și arate lucrările sale în noi, dar vrem și noi lucrul acesta? Numai când orbuși a căpătat vederea, s-au văzut lucrurile lui Dumnezeu în el. În același fel, când noi căpătăm vederea duhovnicească, se văd lucrările lui Dumnezeu în noi. Slăvit să fie Domnul! Versetul următor, versetul 4, Domnul Isus, după ce le-a dat acest răspuns ucenicilor, continuă să le explice. Cât este ziua trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis? Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Poeții greci și-au închipuit pe zeul Kairos, asta înseamnă prilejul, chel înceafă, dar cu un smoc de păr în frunte, neobișnuită chelie. De ce așa? Când pândești prilejul, să fii gata să-l prinzi din față, căci după ce ți-a scăpat din inimă, degeaba îl fugărești, căci nu mai ai de ce la puca. Iată o învățătură a păgânilor, dar plină de multă înțelepciune. În scriptură, lucrul acesta este explicat prin versetul 16 din Efeseni 5, unde spune răscumpărați vremea, care înseamnă același lucru cu prindeți prilejul, kairos. Pentru câte prilejuri pierdute, vai, va trebui să plângem odată. Unul din prilejuri spune, la Galateni 6 cu cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Discutând despre prilejuri pierdute, am să vă citesc un fragment dintr-o poezie care evidențiază în mod foarte plastic de data aceasta aspectul pozitiv al unuia care n-a pierdut prilejul cât a fost aici pe pământ, ci a făcut bine așa cum ne învață cuvântul aici. În poezia aceasta este vorba despre o comparație dintre un excavator foarte mare, ceva care n-am întâlnit până am citit despre acela, era capabil ca o singură cupă de excavator să ridice dintr-o dată trei vagoane de pământ. Imaginați-vă ce greutate mare acolo, 30 de tone, să ridice dintr-o dată. În sfârșit, excavatorul acesta ajunsese numai piesă de muzeu pentru că n-a putut fi folosit multă vreme și lângă el, în poezie, este arătată o cazma. O cazma din aceea mică, de care le folosim când săpăm în grădină și este arătat că acea cazma, pentru că totuși săpa numai bucățică de pământ, era mai bună decât excavatorul mare, uriaș, care nu folosea decât ca piesă de muzeu.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 Deci excavatorul arată pe toți aceștia care fac foarte multă paradă în lucrarea lui Dumnezeu în cer însă nu se aude nimic. Iar căzmăluța aceea care săpa foarte puțin pământ a făcut totuși o lucrare și uitați cum este prezentată. Haideți să vedem acum căzmăluța aceea care era foarte mititică, dar era folositoare.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 O, oh, de-abia acum vede minunea aceea mare de cel podidise în casă râu de binecuvântare, căci, deși în trei cămăruții și având copii o droaie, pe trei paturi cu saltele de sac înțesat cu paie, niciodată nu mai știe să fi fost bordeiul lui, plin cu atâta bucurie și cu pacea cerului. N-a știut nici el atunci și nici cei din adunare că sub masca sorei Sanda stă ascuns Hristos cel mare.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 Dorim ca de azi înainte grija noastră să se îndrepte numai înspre fapte care tu le zici și mari și drepte. Amin. Prilejul Iată, iubiți ascultători, ce nu trebuie să pierdem. Și ca să nu creadă cineva că aceasta este numai o imaginație făcută de dragul poeziei, am să vă citesc din Matei capitolul 25 câteva versete unde, la judecata cea din urmă, Domnul Isus va veni și va spune unoră.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 Când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci sau fiind ți sete și ți-am dat de a băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și-am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, Adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte nensemnați frații ai mei, mie, mie le-ați făcut. Dacă observăm, iubiți ascultători, Domnul Isus se identifică personal cu toți credincioșii Lui. El spune, mi-a fost sete. Nu spune că a fost sete copiilor mei și a fost sete fraților mei pardon și le-ați dat lor să bea și prin ce le-ați dat lor, e ca și cum ați dat mie. Nu! El spune direct, mie mi-a fost sete, mie mi-a fost foame, pe mine m-ați primit. Și atunci cred și foarte surprinzic, doamne, nu te supăra, dar noi nu te-am văzut niciodată pe tine, pe pământ fiindu-ți, sete fiindu-ți, foame și așa mai departe. Și domnul să spune, când ați făcut aceasta, unia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, ne băgați în seamă de nimeni, dar le-ați făcut lor, mi-a făcut direct mie. De aceea poezia prezintă în mod atât de minunat, pe creștinul care, atunci când a întrebat mira, Doamne Iisuse, pentru ce îmi dai mie răsplată? Și Domnul Isus și-a pus atunci masca sub care se ascundea când era pe pământ și creștinul a recunoscut în masca aceasta, de fapt pe sora Sanda, cum spune pe creștinul același și așa mai departe. iată aici un creștin care n-a pierdut prileju. Ar trebui, iubiți ascultători, în primul rând întemeiați pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, prin care vedem că el se identifică personal cu toți credincioșii lui să nu pierdem privilejul, ci cât putem să facem bine tuturor, mai ales fraților în credință, să nu scăpăm prilejul că sub masca fiecărui frate în credință se ascunde Domnul Isus Hristos cu care ne vom întâlni odată în veșnicie. De asemenea, la Ieremia 13 citim, Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții. Veți aștepta lumina, dar El o va preface în umbra morții și o va preface în negurea adâncă. Să nu pierdem, iubiților, prilejul, căci timpul înaintează și noi trebuie să ținem pasul cu el. Un alt înțelept din vechime, pe nume Sofocles, spune așa. Prilejul este călăuza cea mai de seamă a oricărei lucrări. Da, iubitule, fă chiar acum ce mai important. Nu lăsa să treacă prilejul pe lângă tine. Moartea ne răpește fără să ne fi împlinit treburile. Oare nu trebuie să ținem seama de acest adevăr? Ce altceva mai bun știm decât aceasta? Cât este ziua, spune Domnul Isus în versetul pe care îl cercetăm, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Să luăm seama la citire. Nu orice lucru trebuie să lucrezi când am prilej, ci numai lucrările lui Dumnezeu. Domnul Isus nu lucra de la sine, ci de la Tatăl. Dar noi cum lucrăm? Dacă sunt născut din Dumnezeu, am firea Lui, Duhul Lui Cel Sfânt, și nu voi amesteca lucrurile, nu voi lua lucrurile mele sau ale oamenilor, spunând că sunt lucrurile lui Dumnezeu. Aici trebuie să fiu cu mare băgare de seamă, căci cine nu adună cu Dumnezeu, ceea ce adună El, risipește. Așa ne se spune la Matei 12 cu 30. Dumnezeu are numai o singură biserică pe pământ, nu două, nici o sută sau o mie. Să nu confundăm cultele religioase care se dușmănesc între ele cu biserica lui Dumnezeu, cea una singură plină de dragoste și iubire atât între ei cât și față de lume. Cine lucrează pentru întărirea unui cult religios nu lucrează lucrările lui Dumnezeu nici pe departe. Domnul Isus nu lucra la întărirea religiei iudeilor. Nu pentru acest lucru a venit el pe pământ, nu pentru asta a fost trimis de Dumnezeu Tatăl, ci El lucra la împlinirea voiei celui ce l-a trimis. Și această voie este cuprinsă în cuvintele să nu pierd nimic de la Ioan 6,39 sau în alte locuri din Ioan și din Luca, să strâng într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți sau să mântuiesc tot ce este pierdut. Cine lucrează la strângerea copiilor lui Dumnezeu? Vă rog să luați aminte la cum spune Scriptura. Deci Domnul Iisus a spus să strângă într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu. Nu zice pe toți ortodoxi. nu zice pe toți pentecostali, nu zice pe toți creștinii după Evanghelie, nu zice pe toți metodiștii, nu zice pe toți luteranii, nu! Nici una din asta. Pe toți copiii lui Dumnezeu. Și cine sunt copiii lui Dumnezeu? Toți aceia care prin credință, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca izbăvitor, ca mântuitor al vieților personale, sunt copii ai Lui Dumnezeu. Iar cine este copil al Lui Dumnezeu cu adevărat, acela lucrează lucrările Lui Dumnezeu, lucrări de unire a tuturor copiilor Lui Dumnezeu într-un singur trup, ceea ce înseamnă că orice despărțire dispare. Cine lucrează la împărțiri, este așa cum am amintit de multe ori, amintesc și acum și voi mai aminti încă, este din satana, că satana, numele lui de diavol, vine de la dia și bolos, care înseamnă aruncă în două părți, împarte, desparte. Misionarii adevărați lui Dumnezeu și ai Domnului Iisus Hristos sunt cei care lucrează la unirea în dragoste a tuturor copiilor lui Dumnezeu de pe tot pământul și, desigur, este vorba despre aria în care te-a așezat Dumnezeu să faci această lucrare. Să știi sigur ce este a lui Dumnezeu, ca să poți strânge cu el. Asta este important. Dacă stau sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu voi rătăci și nu voi încurca lucrurile. Să nu mă tem de oameni, ci să fac lucrările lui Dumnezeu, cât am primit să le fac, pentru că prilejul trece. Venirea Domnului Isus este foarte aproape. Timpul harului se află la sfârșit. Vine noaptea, spune Domnul Isus, când nimeni nu mai poate să lucreze. Noaptea, în versetul acesta, Reînchipuie moartea, acest eveniment tainic care va sfârși fără îndoială ziua mai mult sau mai puțin lungă a vieții noastre. Atunci toate prilejurile, cum ar fi întoarcerea la Dumnezeu, împlinirea lucrărilor lui Dumnezeu și facerea binului în toate laturile lui, vor fi trecut. Să folosim din plin prezentul iubiților, atunci chiar dacă lucrarea noastră nu va fi sfârșită, va trebui să o părăsim, să lucrăm deci cât e ziua. Atunci va trebui să ne luăm rămas bun de la toți aceia pe care îi iubim. Să ne purtăm cu ei și să ne bucurăm cu ei ca și cum ar trebui să-i părăsim dată. Asta înseamnă să folosim prilejul. Vine noaptea, nu e departe. Ea este chiar aproape pentru unii din noi. Ea poate să ne ajungă dintr-o dată? Să fim gata. Să recunoaștem seriozitatea acestei clipe de neînlăturat. Să răscumpărăm vremea lucrând cu credincioșie și cu hărnicie, dar atenție! lucrările lui Dumnezeu. Să ne grăbim să sfârșim lucrarea pe care Domnul ne-a dat-o. Să ne alipim de lucrurile nevăzute, lucrurile cerești, îndreptându-ne oglinda inimii noastre tot mai mult spre lucrurile de sus, și ca să ne îndreptăm inima noastră spre lucrurile de sus, înseamnă să ne ocupăm cu cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, cu rugăciunea, cu părtășia frățească și cu orice alt lucru bun pe care îl găsește mâna noastră dem de făcut și este sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt al Său. Să ne pregătim în felul acesta pentru întâlnirea cu Domnul Isus, întâlnirea care poate avea loc pe două căi. Fie că Domnul îngăduiește să trecem noi din viața aceasta, să trecem prin pragul morții, fie că vine Domnul Isus în timpul vieții noastre și vom fi schimbați printr-o clipeală de ochi ca să l întâmpinăm în slavă. Într-un fel sau altul, noi așteptăm venirea Domnului Isus în vederea căreia trebuie să ne pregătim. După moartea morții însă, va urma slăvita dimineață a învierii. Atunci noi ne vom trezi ca să fim pururea cu Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. În continuare, la versetul 5 din Ioan capitolul 9, Domnul Isus le spune ucenicilor mai departe. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Iubitule, trebuie să știi sigur cine ești și care ți este rostul în lume. Aceasta-i datoria ta cea din tâi, credinciosule, fratele meu. Așa era Mântuitorul Iisus Hristos. El mărturisea sigur și puternic despre obârșia Lui și despre chemarea Lui în lume. Ca să te legitimezi în modul cel mai simplu și ca să spui simplu chemarea ta în lume, înseamnă începutul lucrării Lui Dumnezeu pe care El ți-a dat-o să o faci. Lumina este un nume din cele multe pe care le poartă Domnul Iisus. În Biblie sunt arătate peste o de nume. Și cum este El, suntem și noi, urmașii Lui. El este soarele, noi suntem razele Lui. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Dacă Domnul Iisus a fost trimis de Tatăl ca să fie lumină în lume, și urmașii Lui au aceeași trimitere. Voi sunteți lumina lumii. Lumina este nepărtinitoare. Ia se dăruie la fel pentru toți care vor să o primească, nu obosește niciodată în slujba pe care o face și niciodată nu este biruită de întuneric. Domnul Isus este lumină în toate privințele, pentru oricine și pentru vecii vecilor. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Să înțelegem bine acest adevăr și pentru noi. Cât suntem în lume, trebuie să fim lumina lumii. Aceasta este chemarea noastră. Lumina adevărului mântuirii strălucește astăzi în lume numai prin biserică, biserica cea vie, alcătuită din cei născuți din nou prin credința în jertfă răscumpărătoare a Domnului Iisus. Mântuitorul nostru luminează astăzi în lume prin adevărații săi credincioși care au chipul lui, felul lui de a fi în viața lor. Ferice de noi dacă rămânem în Domnul Isus cu toată ființa noastră și în tot timpul, căci numai din El, din ceea ce este El, putem lumina cu adevărat pe semenii noștri să devină și ei lumină prin cel care este soarele neprihănirii. În versetul 6, Domnul Iisus purcede la vindecarea orbului din naștere și citim. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. După ce Domnul Iisus a legitimat încă o dată sunt lumina lumii în versetul anterior, versetul 5, a căutat să întărească această legitimare printr-o lucrare practică, adică să dea lumină unui orb din naștere, în așa fel ca toți cei prezenți să fie mai întăriți în adevărul spus de el cu gura. Cât de mult s ar bucura Domnul Isus de noi ucenicii săi, dacă după orice mărturisire cu gura a adevărului său, am arătat practic în trăirea noastră acest adevăr. Lumina lumii, mântuitorul nostru, a folosit un mijloc cu totul neobișnuit pentru vindecarea orbului, ceva care, după știința lumii, părea să întărească orbia. A făcut noroi, scuipând în țărâna pământului și a uns ochii orbului. Vedeți, lucrările lui Dumnezeu sunt neînțelese de mintea omului firesc, oricât de savant ar fi el, pentru că ele trebuie văzute cu alți ochi, trebuie privite cu ochii credinței, și înțelese cu altă minte, trebuie înțelese cu mintea cea nouă, vindecată de Duhul Sfânt, rennoită prin El. Tot ce atinge lumina, se preface în lumină, chiar dacă este tină neagră. Toate lucrurile pe care le ia în mână Domnul Isus și le folosește în lucrarea Lui, dau lumină și viață, chiar dacă ele sunt potrivnice vieții luminii. În mâna Domnului Isus Noroiul este desăvârșit medicament pentru vindecarea orbiei. Și noi, oameni din pământ, dacă ne predăm cu adevărat în mâna mare lui nostru mântuitor, devenim vase sfinte pentru lucrarea lui dătătoare de mântuire și lumină în mijlocul oamenilor, a acelora care zac în întunericul și moartea păcatului. Devenim pricină de slavă pentru Dumnezeu. Devenim parte din dumnezeire din trupul lui Hristos spre propășirea împărăției lui pe pământ. Nu mijloacele folosite de Domnul Iisus dau viață, mântuire și lumină, ci faptul că El le folosește. Totdeauna lucrurile materiale întrebuințate de mântuitorul în lucrarea Lui au avut scopul de a trezi credința în oameni, de a aduce un rod duhovnice și veșnic în inimile celor prezenți și viitori, Spre exemplu, apa prefăcută în vin la nunta din cana, pâinile și pești de la mulțirea pâinilor, urechea lui Marhul și așa mai departe. Nimic din ce atingem mâna Domnului Sus, nu mai rămâne în vechea stare, ci se schimbă într-o nouă stare de lumină și viață. Facă, domnul iubiți ascultători, ca toți să ne atingem de El și să devenim și noi la rândul nostru lumini care să aprindem în jur focului. Ancheiem aici programul I113.